«Діду!» – ризикнув раптом Сашко-циган. «А як ви думаєте, що воно таке буде?» І він кивком показав на довгий стіл і лавки по підгаєм. «Отаке!» – хмикнув дід. «Самі робили, а мене питаєте?» Хлопці знітилися. «Та робити робили, а...» Сашко-циган знизав плечима. Дід коцюба і собі знизав плечима. Я теж не знаю, щось голова затіяв, а що тримає в секреті. Якийсь прийом, чи що? Лукаво примружився Марусик. Може бути. І собі примружив одне око дід. А скажіть, ваша онука заміж виходить, так? Сашко Циган пильно глянув на діда. Хм, а звідки ви знаєте? Ну, люди кажуть. Ох, ті люди балакучі, виходить, а що? Та нічого, як за гарного хлопця, то хай буде щаслива. Сашко Циган аж свердлив діда поглядом. Хай, я не проти. Для того і заміж виходять, і женяться, і ви, дасть Бог, колись поженитися. А, а гарний хлопець, не вгавав Сашко Циган. «Ну, я ще не бачив, але за поганого вона, мабуть, не пішла б. Я її знаю». «А ти чого так розпитуєш? Мов би ревнуєш. Ти ж наче сватів не засилав». Марусик захихикав, а Сашко Циган почервонів. «Та я нічого, просто так. Ну, бувайте, діду, не будемо вам заважати». «А ви мені не заважаєте». «До побачення. Ходімо, хлопці». Марусикові і Журавлю не лишалося нічого іншого, як теж попрощатися. «Ходіть, здорові хлопці! Як меду захочете, прошу!» Коли вони вийшли за хвіртку, Марусик зашепотів. «Ну чого ти так поспішав? Чого? Ще трохи, і він розколовся!» хм, «Які розумні!» – зашепівся Шкоциган. «Чого ж ви мовчали? Усю розмову на мене звалили, і хочете...» «Ну, добре, добре, не лайтеся», – заспокоїв їх журавель. Дідко Цюба стояв біля хати і, усміхаючись, дивився їм у слід. Марусик обернувся, помітив це і сказав, «О, дивіться і сміється, щось він не договорював, щось він знає, ех, шкода, що...» Хлопці підійшли до того довжелезного столу який так весело вкопували вони вчора спільно з тайфун Марусею. І згадка про неї з новою силою спалахнула в їхніх душах. «Все буде гаразд, ось побачите. Вона мені так снилася, що... «Я певен, усе буде гаразд», – сказав журавель. «Ну-ну, розказуй уже свій сон», – сказав Сашко Циган. Вони сіли на лапці біля столу, і журавель почав.